Kapitel 3. Og Jehova sa videre til mig. «Gå igjen bort og elsk en kvinne som er elsket av en venn og begår ekteskapsbrudd, som i tilfelle med Jehovas kjærlighet li Israels sønner, mens de venner sig til andre guder og elsker rosinkaker. Så kjøpte jeg mig henne for femten sølvstykker og et homermål bygg og en halv homer bygg. Og jeg sa til henne, «I mange dager skal du bo som min.» du skal ikke drive utykt, og du skal ikke komme til å tilhøre en annen man, og slik vil også jeg være over for dig. For i mange dager skal Israels sønner bo uten konge og uten fyrste og uten offer og uten en støtte og uten efod og terrafim bilder. Deretter skal Israels sønner vende tilbake, og de skal visselig søke Jehova sin Gud og David sin konge, og de skal sannelig komme skjelvende til Jehova og til hans godhet i dagenes siste del.